Pista 22 Istoria culturii și civilizației șase roman De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 212 în 1349, facultatea de arte a însuma 84% din populația universitară pariziană, iar în 1403, aproximativ 90%, ceea ce se explică prin statutul ghilimele artelor închid ghilimele ca materii preliminare, dar și prin excepționala atracție pe care o exercitau cursurile de filozofie aristotelică, încât profesorii facultății de teologie ajung să se plângă că studenții lor vor și cer să se reîntoarcă la studiul lui Aristotel. Gilimele. Așadar, pe măsură ce universitatea se impunea în societate, în general, iar filozofia se impunea tot mai mult în facultatea de arte și facultatea de arte se impunea în cadrul universității. Teologii puteau afirma cu orgoliu că, Gilimele, teologia este regina științelor, închid ghilimele, în realitate însă lucrurile stăteau altfel. Închid ghilimele în paranteză Murray. Se scrie m u r a y închid paranteza. Figura pagina 209 Reprezintă o poză, o ilustrație provenind din renumita școală de miniaturiști din Winchester, secolul X. Încheiat figură. Facultatea de Teologie În Evul Mediu erau mai puțini studenți în teologie decât se crede de obicei. În paranteză, în parte, confuzia se datorează și faptului că în mod obișnuit un student era numit, ghilimele, cleric, închid ghilimele, chiar dacă nu era tonsurat și nu intenționa să se dedice carierei ecleziastice. Închid paranteza. Motivele. Durata prea lungă a studiilor teologice, problema subzistenței în acest timp și costul foarte ridicat al taxelor universitare, în paranteză, în afară de faptul că preoților nu li se cerea neapărat să fi făcut studii teologice la un asemenea nivel. Închid paranteza, vezi notă 1. Citesc notă 1. Imensa majoritatea studenților din Evul Mediu nu primeau în școală nicio educație religioasă, în paranteză, în afara celei conținută în predici. Închid paranteza, nici chiar preotul cel mai instruit nu știa din Biblie, dacă nu făcuse facultatea de teologie sau dacă nu studiase măcar dreptul canonic, decât ceea ce era coprins în obișnuitele cărți de rugăciuni sau de cult. Seminariile pentru instruirea teologică a preoților, catehismul sau pregătirea religioasă, în vederea primei comuniuni, sunt opera contra-reformei nu a evului mediu. Încheiat notă 1 De fapt, textele de studiu indispensabile erau doar două, Biblia și sentențele lui Pietro Lombardo, în paranteză Librii Cvatuor, SENTENTARIUM, închid paranteza, singurul autor care reușise să transforme teoriile nesistematice și adeseori contradictorii ale părinților bisericii într-un sistem teologic organic, închid ghilimele, în paranteza H. Rushdall, închid paranteza. Dar Biblia, copiată cum era pe foile atât de scumpe de pergament și cuprinzând mai multe volume, în paranteză mai ales dacă era și însoțită de glose și de comentarii, închid paranteza, costa o avere dar motivul principal rămânea durata studiilor. Pentru înscrierea la Facultatea de Teologie se cerea, cum am văzut, diploma de magistru în arte. Programa de studii și examene era împărțită în mai multe etape. În primii patru ani, studentul audia exclusiv lecții asupra Bibliei. Următorii doi ani erau consacrați studiului sentențelor lui Pietro Lombardo. După care studentul era admis să dea un examen general. Dacă îl trecea decanul facultății, îl putea admite să urmeze cursul lui, care dura un an. La sfârșitul acestui curs și dacă trecea un alt examen, studentul devenea ghilimele bacalaureat biblic, închid ghilimele sau cursor, însărcinat să țină cu studenții lecții regulate, în paranteză cursorie, închid paranteza, în care explica din punct de vedere filologic și teologic sensul textului biblic fără a intra în detaliile problemelor pe care le puteau ridica lecțiile lui. În acești doi ani, cât funcționa în această calitate de ghilimele asistent, închid ghilimele, dar continuând să fie încă student, Baca Laureatul comenta în paranteză, având libertate de a și le alege singur, închid paranteza, o carte din Vechiul Testament în primul an și una din Noul Testament în al doilea. După acești nouă ani de studii, bacalaureatul student devenea sententarius, urmând să țină un curs de doi ani comentând sentențele lui Pietro Lombardo, de la început până la sfârșit în ordinea lor și fără să omită nicio singură chestiune. Acest curs era o elaborare personală, pregătită cu ani în urmă, iar nu un rezumat al notițelor luate la cursurile magistrilor săi. La sfârșitul acestui curs, studentul devenea, ghilimele, bacalaureat definitiv, închid ghilimele, în paranteză, bacalaurius formatus, închid paranteza. Urma o perioadă, în paranteză, de trei sau patru ani, închid paranteza, de studiu individual sub îndrumarea unui profesor dirigint. Totodată, el trebuia să asiste la cursurile profesorilor și ale altor bacalaureați, să participe la toate momentele școlare solemne ale facultății, să intervină în diversele discuții și dispute academice și să țină o serie de predici. La sfârșitul acestei perioade, bacalaureatul se putea prezenta în fața comisiei prezidată de Cancelarul Universității pentru a obține diploma de licentia docendii. Examenul consta într-o disputatio la care erau prezenți toți profesorii facultății de teologie. Candidatul trebuia să obțină pentru a fi admis două treimi din voturi. Ceremonia de a doua zi comporta conferirea beretei de ghilimele, doctor în teologie, închid ghilimele, și depunerea jurământului de rigoare. Întregul cursus durase cel puțin 15 ani. Mai mult, poate decât în celelalte facultăți, în cea de teologie, dezbaterile, disputele magiștrilor și studenților pe anumite teme, pregătite sau ridicate de asistență, erau cel puțin tot atât de importante ca lecțiile sau ca examenele, în paranteză care de fapt constau, cum vom vedea mai jos, tot în astfel de disputationes, închid paranteza. Ca metodă didactică specifică învățământului universitar medieval, aceasta justifica necesitatea unei bune pregătiri prealabile a studentului în domeniul dialecticii. Dar spre sfârșitul evului mediu, odată cu declinul general al învățământului filozofic și în speță al logicii și aceste probe didactice, aceste exerciții retorice au devenit pur formale, lipsite de un conținut substanțial. În fine, un alt aspect completează imaginea oferită de învățământul teologic-universitar. În scopul aprofundării studiului exegetic al textelor biblice spre sfârșitul secolului al XIII-lea și undeoseb unde, în prima jumătate a secolului următor, începe să se introducă în unele facultăți de teologie, în paranteză în urma dispozițiilor papei Inocențiu al IV-lea din 1248 și, mai ales, a hotărârii Concilului din Viena). Din 1311, închid paranteza, studiul limbii grecești și al limbilor orientale, în paranteză ebraica, araba, caldaica, închid paranteza, informații privind organizarea nivelului științific și rezultatele obținute lipsesc aproape cu desăvârșire. În orice caz, trebuie menționat că Roger Bacon și Raimundus Lulus se scrie l -u -l -u -s, au fost printre primii mari erudiți care au pledat cauza acestor discipline pentru învățământul universitar. Vezi notă 1. Citesc notă 1. În secolul al XIV-lea, învățământul teologic este din ce în ce mai puțin extins. La Paris nu mai deținea Cvasi Monopolul de dinainte, deși poziția sa preeminentă continua să fie recunoscută. De altfel, papii nu încuvințau decât cu foarte mari precauții crearea de noi facultăți teologice în alte orașe, la Bolonia, sub Urban al 5-lea, în paranteză m.m. 1370, închid paranteza, iar la Montpellier, sub Martin al 5-lea, în paranteză m.m. 1431, închid paranteza, încheiat notă 1. Modelul învățământului teologic de rang universitar îl ofera Universitatea din Paris. În Italia, acest învățământ era monopolizat de mănăstiri. Unele aveau într-adevăr școli teologice de tip universitar, dar pentru a obține licența în teologie, studenții călugări erau obligați să-și completeze studiile fie la Universitatea din Paris, fie la cea din Oxford. În 1352 însă papa Inocențiu al VI-lea, pentru a diminua autoritatea supremă în acest sens, deținută de Franța, al cărei rege transferase sediul papalității de la Roma la Avignon, a emis bula de constituire a unei facultăți de teologie la Bologna. Exemplul a fost urmat și de alte universități din Italia sau din alte țări, care n-aveau încă o facultate de teologie, ceea ce, practic, n-a asigurat papalității nici măcar în Italia un instrument cultural de dominare. Scrie h.rajdal, ghilimele, Roma a guvernat Biserica Occidentală cu dreptul, nu cu teologia. Studiul teologiei a închis întotdeauna în el sâmburele rebeliunii și al reformei. Ca urmare, nu teologia sau filozofia, ci cultura laică a constituit aportul Italiei la progresul gândirii umane. Închid ghilimele. Învățământul medical Școala din Salerno Medicina era considerată o disciplină în același timp experimentală și teoretică. În paranteză, Isidor din Sevilia o numea a doua filozofie, închid ghilimele, închid paranteza. Medicii trebuiau să cunoască cele șapte ghilimele arte liberale, închid ghilimele, iar magistrii Evului Mediu timpuriu adăugau la programa quadriviumului și studiul medicinei. Medicul era un personaj important și fiecare rege, prinț sau episcop își avea la curte medicul său personal. În paranteză, până în secolul VIII, acesta era un laic, mai târziu un cleric sau un călugăr. De asemenea, și mulți evrei profesau medicina chiar la curțile senioriale sau episcopale, închid paranteza. Comunitățile monastice erau dotate cu câte o infirmerie, vezi notă 1, iar cele cu număr mai mare de călugări aveau în mod obligator un medic al lor. Citesc notă 1. În planul mănăstirii, sămăretânic punct Gal, era prevăzută o zonă rezervată bolnavilor, cu bucătărie și baie separate, cu o sală pentru pulgație și luat sânge, precum și o mică grădină în care erau cultivate plante medicinale. Încheat notă 1. Prima școală europeană în care învățământul medical apare organizat într-o formă specializată este cea din Salerno, care, existând încă din secolul 10, a prosperat de-a lungul întregului Ev Mediu. Prestigiul său european se datorea în primul rând faptului că, în învățământul predat, aici s-au întâlnit tradițiile și contribuțiile medicale, latine sau cele grecești, arabe și ebraice. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Ceea ce figurat exprimă legenda potrivit căreia școala salernitană ar fi avut patru întemeietori, latinul salernus, grecul pontos, arabul adela și evreul helinus, fiecare din aceștia ținând lecțiile în limba sa maternă. Legenda, deci, semnalează funcția și meritul școlii de a fi inițiat fuziunea sau coordonarea rezultatelor medicinei clasice antice cu noile achiziții medicale orientale datorită contactelor stabilite în timpul cruciadelor și îndeosebi medicilor arabi și evrei. Încheiat notă 2 Marele avantaj al medicilor din Salerno era că nici într-un alt loc nu erau atât de ușor de reperat materialele științifice antice ca în acest teritoriu din sudul peninsulei, care împreună cu Sicilia formaseră o dinioară Magna Grecia și care, în tot cursul Evului Mediu-Timpuriu, nu rupseseră contactul cu Imperiul Bizantin. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Ghilimele. Școala Salernitană a marcat trecerea de la medicina monastică la cea laică și, după empirismul medieval, a reprezentat prima încercare de învățământ medical pe baze sistematice. Închid ghilimele în paranteză conform Enciclopedia Mota, volumul 5 roman, Milano 1955, închid paranteza. Medicina monastică era foarte înfloritoare în Italia meridională, datorită mai ales benedictinilor de la Monte Casino. În secolul X, cronicile menționează activitatea unor medici salernitani și la nord de Alpi. Începuturile școlii medievale din Montpellier sunt datorate activității acestor medici. Încheiat notă 1 Printre profesorii școlii se numărau și înalți alți prelați ca Romauld, Guarua, Arhiepiscop de Palermo sau Alfano Arhiepiscop de Salerno, în paranteză, 1010-1085, închid paranteza, acesta din urmă cunoscut ca traducător al unor texte grecești și autor a două opere medicale, Tractatus de Pulsibus și de Quatuor Homoribus Corporis Humanis, care, timp de două secole, au fost folosite ca texte de școală. La această dată se pare că școala din Salerno a numărat printre medicii săi și mai multe femei renumitele Mulieres Salernitane, printre care și obstetriciana Trotula, în paranteză, sau Trocta, închid paranteza, autarea unei cărți de obstetrică intitulată De Mulierum Passionibus Ante in et Postpartum. Dar primul nume căruia școala din Salerno îi datorează faima sa, în tot occidentul, este Constantin Africanul, în paranteză punct, 1087, închid paranteza, un negustor cartaginez creștinat, despre care se spune că ar fi adus în Africa de Nord mai multe manuscrise medicale și care, călugărindu se în mănăstirea Monte Casino, și-a scris acolo toate lucrările. Acestea sunt traduceri de scrieri medicale arabe, precum și ale mai multor opere de Hipocrate și Galenos. Datorită lui Constantin Africanul, care a ținut mai mulți ani lecții la școala din Salerno, aceasta a fost marcată de o netă influență arabă. Lui îi se datorează cel puțin opt opere, în paranteză printre care și foarte importanta lucrare, Panteșe, se scrie p a n t e -h e cu accent ascuțit, o adaptare a unei enciclopedii medicale persane, închid paranteza. După ce mai multe edicte, în paranteză printre care și cel din Araims din 1131, închid paranteza, au interzis călugărilor să practice medicina, în afara mănăstirilor, biserica și-a pierdut controlul asupra școlii salernitane, care, din acest moment, a căpătat un caracter eminamente laic. În secolul XII aceasta era organizată sub forma unui colegiu de magiștri medici, în paranteză, nu și de studenți, închid paranteza, dar amănuntele în acest sens lipsesc. Aici au fost redactate manuale și tratate de anatomie, de oftalmologie, de chirurgie, în paranteză, cel al lui Rugero Frugando, închid paranteza, sau de farmacologie, în paranteză, ca antidotarius de Nicolo Salernitano, închid paranteza. De o faimă și o largă difuziune, în Evul Mediu s-a bucurat tratatul de igienă și dietetică intitulat Regimen Sanitatis Salernitanus, atribuit lui Giovanni da Milano, lucrare consultată încă și azi. În 1231, paratul Frederic al II-lea a decretat că toți medicii și magistrii de medicină de la Universitatea din Napoli, în paranteză, pe care el o fondase în 1224, închid paranteza, trebuiau să fie în posesia unei diplome eliberate de profesorii din Salerno. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Cum am spus, nu se poate afirma cu certitudine că ar fi existat aici o adevărată ghilimele universitate, închid ghilimele, căci nu există dovezi sigure că în studiumul din Salerno s-ar fi predat și alte discipline, nici că magistrii ar fi fost organizați într-o asociație corporativă, în paranteză, de tipul celei pariziene de pildă, închid paranteza, și nici că ar fi existat într-adevăr aici femei medici și magistri. încheiat notă 1. Decadența școlii salernitane a început în secolul XIV din cauza concurenței Universității Napolitane a Anjuinilor. Continuând, totuși, să-și păstreze prestigiul încă mult timp, până când, în 1811, a fost suprimată din ordinul lui Murat. După școala din Salerno, învățământul medical de prestigiu era cel predat în cadrul Universității din Montpellier. În Languedoc... Existau încă din secolul IX școli rabinice de medicină, în paranteză, la Bezier, Arlă, Nîm, Narbon, închid paranteza. În secolul XII, studium generale din Montpellier s-a constituit în forma corporativă de universitas, care s-a afirmat apoi în întregul Occident prin facultatea sa de medicină. Paranteza. Până la această dată, studenții din Franța și din alte țări se duceau la Salerno să-și completeze și perfecționeze pregătirea de viitori medici. Închid Un rol de prim ordin în învățământul medical din Montpellier l-au avut magistrii medici arabi și evrei, ca profesori, ca autori de lucrări originale sau ca traducători de opere medicale. Demnă de remarcat este și lipsa oricărui fel de ierarhie universitară, precum și regimul de libertate de plină, în opțiunea pentru un anumit autor, în paranteză autoritas, închid paranteza, pentru o metodă sau o direcție de gândire, precum și în privința posibilității de a deveni magistru, indiferent de, de origine sau de religie. Cealaltă importantă școală medicală superioară din Franța, cea din Avignon, unde magiștii e, evrei, care migrând de la Universitatea din Montpellier în urma persecuției lui Filip al IV-lea cel frumos, adusesele cu ei arsenalul științei medicale arabe, fusese pusă încă din 1178 de către Frederic I Barbarosa, sub protecția, în paranteză, deci și sub controlul, închid paranteza, episcopului local. Învățământul public al medicinei a fost mult ajutat prin grija lui Casiodor de a aduna în biblioteca de la Vivarium o serie de tratate medicale. În acest fel s-au salvat opere, în paranteză, ale lui Hipocrate, Galenos, Oribasios, Dioscoride, etc., închid paranteza, care vor deveni textele de primă autoritate în învățământul medical. În perioada carolingiană, acesta era stimulat și de capitularul prin care împăratul prevedea obligativitatea clericilor dascăl de a cunoaște această artă și de a o preda elevilor lor. În paranteză, Hrabanus Maurus cerea clericilor să cunoască diferite medicamente. Închid paranteza, vezi notă 1. Citesc notă 1. Pentru a verifica însușirea cunoștințelor, profesorul proceda folosind obișnuita formă a dialogului. S-au păstrat astfel de lucrări de inițiere medicală redactate sub formă de întrebări și răspunsuri, liber interrogationis de interrogatione medicalia și epistola de disciplina artis medicine. Încheiat notă 1 În evul mediu-timpuriu, în paranteză, deci până în secolul XII, închid paranteza, învățământul medicinei se desfășura în modul următor. Studiul prealabil al triviumului și quadriviumului era absolut obligator pentru înțelegerea locului pe care natura umană îl ocupă în ansamblul macrocosmusului și pentru cunoașterea diferitelor teorii privind formarea corpului și natura sufletului. În prima etapă... Studentul învăța corespondențele ce există între cele patru vârste ale omului, cele patru umori, cele patru vânturi și cele patru anotimpuri. Pentru a-și însuși elementele de anatomie și fiziologie, el trebuia să citească manualele prescrise, în paranteză mai întâi cartea a 11 a etimologiilor, lui Isidor din Sevilia, închid paranteza. După aceste generalități, studentul aborda capitolul bolilor și al remediilor. Numele bolilor erau memorizate ușor cu ajutorul unor texte descriptive redactate în versuri, iar diferitele feluri de febră se deosebeau cu ajutorul unor scheme și tabele întocmite de magistru în acest scop. Trecând la practică, studentul învăța să pregătească anumite medicamente, precum și tehnica de a lua sânge, în paranteză ținând seama neapărat de zilele faste și nefaste pentru această operație, închid paranteza. Pentru a-și însuși cunoștințele de ginecologie și obstetrică, dispunea de tratatele, în paranteză unele având și planșe, închid paranteza, lui Soranos sau Moșion, se scrie m -o -s -c h i o -n, n iar pentru intervențiile chirurgicale de manuale în care se găsea și descrierea instrumentelor folosite. De o importanță deosebită era cunoașterea virtuților plantelor medicinale. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Materie studiată după Herbarius al lui Apuleius și de Herbis Femineis ale lui Dioscoride, în paranteză în secolul X. Herbarius a fost tradus și în Anglia în anglosaxonă, închid paranteza încheiat notă 1. Un medic trebuia să cunoască și principiile dieteticii, iar pentru o bună îngrijire a bolnavilor, el trebuia să distingă diferitele lunații și influențele lor asupra mersului unei boli. În același timp, practica medicală comporta și cunoașterea unor formule medicomagice de vindecare, în paranteză, s-au păstrat numeroase asemenea Carmina ad Morbos, închid paranteza. Ghilimele, dacă un bolnav voia să știe care va fi sfârșitul bolii, se recurgea la figurile zise cercurile lui Pitagora, sferele lui Petosiris sau Tetragoane. Combinând ziua lunară, data începutului bolii și valoarea numerică a numelui pacientului, se obținea un număr care, confruntat cu cifrele figurii, indica sfârșitul fericit sau funest al bolii. Închid ghilimele în paranteză, pe mare punct rișe, închid paranteza. Pentru a înlocui incantațiile păgâne, clericii compuneau rugăciuni pentru fiecare boală în parte, în care erau introduse formule atât în latină cât și în limba poporului. Totodată se desenau pe fruntea, pe umerii sau pe pieptul bolnavului anumite litere grecești sau semnul crucii însoțit de caractere magice. Asemenea filozofiei, în paranteză care era ținută prizonieră în cadrele aristotelismului, închid paranteza, nici învățământul medical medieval nu s-a putut elibera în conformitate cu metoda școlastică sacrosanctă a respectului, ghilimele autorității, închid ghilimele, de principiile lui galenus. Mai târziu, în paranteză, în a doua jumătate a secolului XIII și în secolul XIV, închid paranteza, operelor lui Hipocrate, în paranteză, aforismele și prognosticurile, închid paranteza. Galenos și tratatelor de farmacologie ale școlii din Salerno. Li s-au adăugat în învățământul medical universitar marile tratate ale lui Avicena, Averose, Maimonide și ale discipolilor lor, în paranteză Simone din Genova, Pietro din Abano, etc., închid paranteza, autori care au dominat învățământul medical în tot cursul Evului Mediu. Aceste lucrări erau expuse și comentate folosindu-se aceleași metode ca pentru studiul dreptului sau al filozofiei, prin lecturi directe, glose și comentarii, prin împărțirea problemelor lor teoretice în questiones și prin rezolvările lor în decursul unor disputationes. Deducția logică-silogistică și raționamentul prin analogie înlocuiau observația directă. Vezi, notă 1. Citesc, notă 1. Ghilimele. La Bolonia și în general în toată Italia, precizează Hașma de punct Rașdal, Aristotel și în genere întreaga filozofie erau considerate mai înainte de toate ca o pregătire pentru studiul medicinei. Este improbabil că Dante și-ar fi putut însuși profunda cunoaștere, în paranteză pe care o dovedește în întreaga sa operă, o mare punct, dă mare punct, închid paranteza, a lui Aristotel și a discipolilor săi medievali, dacă nu și-ar fi început viața ca student în medicină. Iată de ce, în organizarea universității și a colegiului magistrilor, cele două facultăți se aflau într-o strânsă conexiune. Închid ghilimele, încheiat, notă 1. Școlile medicale din Bolonia, Padova, Paris sau Montpellier au neglijat atât rezultatele obținute de medicii salernitani, cât și metoda empirică practicată de școala din Salerno. Rezultatul a fost că medicina occidentală a stagnat. Contribuțiile ei mai însemnate s-au limitat în general la domeniul chirurgiei și la cele al organizării sanitare. Durata studiilor în aceste facultăți la care studentul se putea înscrie numai după ce în prealabil absolvise facultatea de arte era de cel puțin 9 ani. Doctoratul obținut la sfârșit îi dădea drept medicului să predea studiul autorilor citați mai sus sau pur și simplu să profeseze ca medic practician. Recunoașterea importanței sociale a medicinei și apariția numeroșilor șarlatani, în paranteză abusatores, închid paranteza, au justificat ingerința autorităților publice și în activitatea facultăților de medicină, precum și controlul asupra activității medicilor. Această intervenție a statului a făcut ca și chirurgia practicată în mod empiric de chirurgi, fără nicio pregătire și care erau organizați într-o corporație proprie, să fie trecută sub controlul universității. Pentru a putea exercita chirurgia se cerea o licentia operandi, acordată în urma unui prealabil examen de Facultatea de Medicină. Figură, pagina 217. Reprezintă o poză. Sfântul Ambrozie, ale cărui tratate teologice fundamentează raporturile dintre stat și biserică. Ilustrație dintr-o ediție a operelor sale Basel 1492. Încheiat figură. Învățământul juridic În Italia, mai mult decât în regiunile din Europa septentrională, gramatica și retorica se bucurau de o înaltă prețuire. Cursurile acestor discipline erau considerate însă cursuri pregătitoare pentru juriști și pentru medici. În paranteză, nu și pentru teologi ca în Franța, unde, în schimb, diploma în arte nu era neapărat necesară pentru înscrierea la facultatea de drept, închid paranteza. Prin urmare, la Universitatea din Bolonia erau studiate și artele liberale la un nivel foarte ridicat. Aristotel și, în general, studiul filozofiei erau socotite materii propedeutice pentru studiul medicinei. Această facultate ajunsese la un moment dat să rivalizeze cu cele din Salerno și Montpellier, dar Marea Glorie rămânea facultatea de drept, modelul învățământului juridic din Occidentul medieval.